Мені дозволено тільки трошки скористатися з магії, аби йти за тобою, передавати листи і таке інше. І це одна з причин, чому я так прагну цього завдання. «А чому вам не можна насилати чари?» – запитав Гаррі. «Ну, я, я також вчився у Оксфорті, але мене відрахували» якщо чесно. Третього року. Зламали навпіл мою черівну паличку і таке інше. Але Дамблдор дозволив мені зостатися охоронцем дичини. Я яка то файна людина, Дамблдор. А чому вас відрахували? Уже пізно, а завтра в нас купа роботи, згадав раптом Гегріт. «Треба піти до міста, купити тобі книжки і ще дещо». Він скинув свого грубого чорного плаща і жбурнув його гарі. «Можеш все накрити», – сказав він. «Не зважай, як там щось заворушити. Я міг лишити в кишенях пару мишок». Розділ п'ятий. «Алея Діагон». Наступного дня Гаррі прокинувся досить рано. Він відчував, що вже день, але очі не розплющував. Це був сон, рішуче сказав він сам собі. Мені снилося, ніби велетень наймення Гегріт прийшов забрати мене до школи чарівників. Коли я розплющу очі, то буду вдома у своїй комірчині. Раптом почувся гучний стукіт. А ось і тітка Петунія грюкає в мої двері, подумав Гаррі, і серце йому опустилося. Але він і далі не розплющував очей, адже був такий гарний сон. Тук-тук-тук. Гаразд, пробурмотів Гаррі, вже встаю. Він сів і важкий геґрідів плащ сповз додолу. Хатинку затопило соняшне сяйво. Буря вщухла. Гегрід ще спав на поламаній канапі, а у вікно, тримаючи в дзьобі газету, стукала пазурами сова. Гаррі скочив на ноги, відчуваючи, що весь вибухає від щастя. Моби в ньому надувається повітряна кулька. Він підбіг до вікна і відчинив його навстіж. Сова залетіла до кімнати і жбурнула газету на Гегрида, який навіть не ворухнувся. Тоді сіла на підлогу і напалася на Гегріді в плащ. «Не роби цього!» Гаррі спробував прогнати сову, але та грізно замахнулася дзьобами і далі люто шматувала плащ. Геґріде. закричав Гаррі. – Тут якась сова!» «Треба заплатити! – буркнув з канапи Гегрід. – Що? – Треба заплатити їй за газету. Пошукайся в кишенях!» Гегрідів плещ. плащ. Складався з самих кишеней, там було що завгодно. Ув'язки ключів, слимакові мушельки, клубочки, м'ятні льодяники, торбиночки чаю і нарешті Гаррі знайшов жменю чудернацьких монет. «Дай їй п'ять кнатів», – заспано промимрив Гегріт. «Кнатів? Маленьких мідяків». Гаррі відрахував п'ять мідних монеток – а сова простягла ногу, щоб він міг покласти гроші до невеличкого шкіряного хаманця, прив'язаного до тієї ноги. А тоді випрухнула у відчинене вікно. Гегріт голосно позіхнув, випростався і потягся. Треба си вже рухати, Гаррі. Нині маємо багатько справ. Треба поїхати до Льондона. «Купити все до школи?» Гаррі крутив на всі боки чарівні монетки, розглядаючи їх.